și în cer și pe pământ, el mi tata, om și sfânt. În următoarele 30 de minute veți avea bucuria iubiți ascultători, să audiați programul numărul 131 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul acestui program ne ocupăm cu citirea tuturor versetelor din Noul Testament, meditând pe scurt asupra fiecăruia de maniera găsirii unui înțeles general care să ne conducă la originea Lui și anume la Domnul Isus Hristos. Înainte de lecțiunea noastră de astăzi, care se află în Evanghelia după Matei la capitolul 15, să ne continuăm urmărirea peripețiilor Jesicăi, aceea care ne-a dat o strașnică lecție în episodul trecut cu privire la nepăsarea noastră față de originea de la care am venit și anume de la Dumnezeu. În episodul din lecțiunea trecută o lăsat în biserică unde asculta cu multă luare aminte predica domnului Olsen, predicatorul. După ce s-a terminat adunarea, predicatorul a coborât de la catedră în timp ce Daniel s-a repezit la Jessica să dea afară. În aceeași clipă însă, domnul Wilson a apucat-o de mână în fața întregii adunări și a luat-o cu dânsul în camera de serviciu, unde după ei au venit în fugă genia și Vinia, fetițele predicatorului. El s-a așezat în fotoliu și pe când Jessica stătea în fața lui, și-a plecat capul în mâini și s-a rugat cu glas tare: Doamne, aici sunt mielușeii turmei tale, o ajută-mă să-i hrănesc! Copilașii mei dragi, le-a spus el apoi cu un zâmbet duios, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să cunoști întâi pe Domnul Isus, singurul fiu al lui care a suferit pe pământ ca să-și dea viața pentru păcătoși. Cuvântul ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu este dragoste și el vă iubește. Da, el te iubește și pe tine, Jessica, mai mult decât iubesc eu pe aceste două fetițe ale mele. Și spunând astfel, și-a privit copilele cu un zâmbet atât de dulce și primit de ele cu atâta bucurie, încât sărmane Jessica îi se frângea inima. Ah, eu n-am avut niciodată tată, a spus ea cu durere. Bine, fetițo, Dumnezeu vrea să fie tatăl tău, i-a răspuns predicatorul mângâind-o. Fiul său Iisus Hristos te călăuzește la el și ia chiar toate necazurile tale. El te-a adus aici, draga mea. El te iubește și tu poți să-i spui lui totul și să-i ceri totul în numele fiului său Iisus Hristos. Aceasta se cheamă rugăciune. Da? Pot să mă rog și eu, domnule, dacă nu sunt ca fetițele dumneavoastră așa de frumoase și cu haine așa de curate?" a întrebat Jessica uitându-se la picioarele ei goale și pline de noroi și la halatul de pe ea numai petice. O, sigur, a răspuns suspinând domnul Wilson, tu poți să-i ceri chiar acum orice lucru de care ai nevoie. Jessica s-a uitat în jurul ei ca și când ar fi vrut să vadă pe Dumnezeu, apoi cu ochii închiși și cu capul plecat între mâini, așa cum văzuse că a făcut predicatorul, a spus. O, Doamne, eu vreau să te cunosc și ajută să plătesc domnului Daniel toate cafelele pe care mi le-a dat în numele Domnului Isus Hristos. Genia și Vinia au ascultat-o într-o adâncă tăcere și domnul Wilson, cu ochii plini de lacrimi, a spus amin la prima rugăciune a Jessicai. Daniel n-a mai apucat să vorbească cu Jessica pentru că predicatorul a scos-o din sală pe altă ușă, așa că a fost nevoit să aștepte cu un frigurare până miercurea viitoare, când în sfârșit a văzut-o apropiindu-se de dugheana lui. El a hotărât să nu-i mai îngăduie să vină la dugeană și să o dea pe mâna agentului de poliție dacă o mai găsea în sala de adunare, iar de acum încolo s-a hotărât să fie mai atent. Dar n-a apucat să scoată nicio vorbă, pentru că Jessica s-a și strecurat pe după tarabă la locul ei, lângă foc, și l-a întrebat curajoasă. nu e așa, domnule Daniel, că Dumnezeu va plăti toate cănile de cafea pe care mi le-ați dat? Să-mi plătească Dumnezeu nici vorbă! O, oh, o să vă plătească cu siguranță, spuse ea dând din cap cu încredințare. N-aveți nicio grijă, domnule Daniel, fiindcă l-am rugat pe Dumnezeu de mai multe ori și domnul predicator mi-a spus că Dumnezeu o să vă plătească negreșit. Cum, Jessica? Ai spus ceva predicatorului despre dugena mea? Ai zbucnit Daniel. O, oh, nu, a răspuns ea cu un zâmbet dar de duminică încoace i-am spus lui Dumnezeu despre ea și de mai multe ori și am încredere că el vă va plăti într-o zi sau două." Peste măsură de încurcat, Daniel i-ar spus. Ia ascultă, Jessica, pentru că tu ești o fată deșteaptă, o să-ți mărturisești ceva." Nu trebuie să vorbești niciodată nimănui despre dugheana mea, pentru că ei, aceia de la sala de adunare, vor socoti ca o rușine această mică negustoria mea și îmi vor lua slujba de îngrijitor dacă vor afla și aș pierde mulți bani." Da? Atunci de ce mai țineți dugheana aceasta?" a întrebat Jessica. Hm, păi tu nu vezi câți bani câștig în fiecare dimineață?" a răspuns el zornăind bani în buzunarul șorțului. Uite, așa am stâns bani cu bani în tot cursul anului." Da? Și ce faceți dumneavoastră cu banii aceștia?" a spus Jessica. Îi dați lui Dumnezeu?" Daniel n-a mai putut să scoată nicio vorbă, pentru că această întrebare s-a înfipt în inima lui ca o săgeată și cugetul a început să se trezească. O mulțime de gânduri a început să-l frământe. Într-adevăr, ce făcea el cu atâta băneți trâns cu lăcomie? Trăia într-o casă departe de acest pod de cale ferată, singur într-o cameră, în care avea un dulap bine închis, care ascundea un sac plin de bani și carnetul de depuneri la casa de economii, pentru care s-a trudit atât duminicile, cât și în toate celelalte zile ale săptămânii, fiind socotit totuși ca un om sărac. N-a ajutat niciodată pe nimeni și nici n-a cunoscut vreodată mila pentru cei săraci. Și acum, iată, că pentru canea de cafea și rămășițele de pâine pe care le-a dat acestei fetițe, ea se roagă lui Dumnezeu să îi le plătească. A scuipat în lături scârbit, parcă de viața lui, a tușit în sec și șovăind totuși a luat un ban pe care l-a întins jessica -i. Nu, nu, domnule Daniel, nu vreau să-mi dați un ban. Nu l-am rugat eu pe Dumnezeu să vă plătească? Desigur, sigur, sigur, sigur că-mi va plăti, a îngânat îngrijitorul, pentru că este o zi când Dumnezeu va plăti fiecăruia. A, ah, Dumnezeu are zile când face plata?" A mai întrebat ea mirată. Vai, ce mult îmi plăceau mie zilele când se făcea plata la teatru și cu câtă bucurie le așteptam." Te cred," a spus eloftând, oftând. însă nu toți oamenii așteaptă cu bucurie ziua când Dumnezeu plătește. Dar dumneavoastră așteptați cu multă bucurie, nu așa, domnule Daniel?" a întrebat ea. Însă Daniel, munci de gânduri triste, ia a să termine mai repede cu mâncarea, ca să scape de întrebările ei, căci cugetul îi vorbea clar că ar fi foarte nenorocit dacă s-ar găsi în ziua când Dumnezeu ar face plata. În clipa când se ospătase, Jessica a băgat de seamă că banul care îi fusese întins a rămas tot pe tarabă și a spus... Domnule Daniel, dacă nu vă trebuie acest ban, vă rog să-mi dați voie să vin mâine dimineață, ca orice mușteriu și să cumpăr cu el o ceașcă de cafea și nu veți avea nicio teamă, pentru că nimic nu o să spun predicatorului despre dugeana dumneavoastră. Și fără să mai aștepte vreun răspuns, am nodat cu mare grijă banul într-un colț al halatului și cu un zâmbet duios a apărut pe fața ei a salutat pe Daniel și s-a pierdut în mulțimea de pe stradă. Iubiți ascultători, episodul de astăzi a fost puțin mai lung, dar nădăjduiesc că va avea un răsunet puternic în inimile tuturor ascultătorilor care își iubesc propria lor viață punându-și-o la adăpostul Domnului Isus. Am luat noi aminte la mirarea fetiței cu privire la faptul că Dumnezeu are o zi în care face plata la oameni? Bietul cafegiul acela Daniel nu aștepta însă deloc cu bucurie ziua aceea, deoarece trăise în mod egoist numai pentru el. Așa cum el însuși arată în istorisire, muncise cu greu toată viața lui, muncise și în zilele de duminică și de sărbători numai ca să facă bani. Cum stau lucrurile cu mine, dar cu tine, iubite ascultător. Aștepți tu cu bucurie ziua când Dumnezeu te va chema să-și încheie socotelile cu tine? El îți va cere socoteală de sănătatea pe care ți-a dat-o ca să te duci la biserică în zilele de duminică. Dar ce-i vei răspunde tu când îți va cere socoteală pentru risipirea sănătății tale că în loc să mergi la biserică te-ai dus la cârciumă, te-ai dus la distracții sau te-ai dus să muncești ca robul și să strângi la bani?" Doamne Dumnezeule Ceresc, iartă-ne, te rugăm, pentru risipirea darurilor de sănătate și toate celelalte folosindu-le în chip păcătos. Ajută-ne, o te rugăm, ca prin auzirea mesajului din cuvântul tău de astăzi să învățăm să ne numărăm bine zilele, pregătindu-ne pentru ziua cea mare a socotelilor pe care să o așteptăm cu bucurie. Amin. Vrei să moștenești Palatul Sfânt Cum altul nu-i Plecându-te pe genunchi Te roagă Domnul lui Îngerii în cer Vor cânta Că azi lui Iisus Te-ai predat Iată Satan e învins Doamne fi glorificat Aur argint și palat nu te-o de la moarte Timpul aproape trecut Cu viața ta ce-ai făcut Prin tine ce-o să rămână Ești doar un punct de țărână Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să predai Aur, argint și bala, Nu te scăpa de la moarte Oamenii trecuți, cu viața ta ce ai făcut. Din tine ce o să rămână, ești doar un punct de țără. Sufletul e tot ce mai. Oare cui vrei să-l preda? Într-adevăr, aur, argint și palate nu te -or scăpa de la moarte. Sufletul e tot ce ai și cui vrei să-l ți predai, depinde de tine. Iubiți ascultători, ne-a rămas puțin timp și pentru lecțiunea noastră propriu-zisă, anume studiul din Evanghelia după Matei la capitolul 15 și pentru început, în lecțiunea de astăzi, vom citi versetele 5 și 6, care spun în felul următor. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său, ori mamei sale, cu ce te-aș putea ajuta? La mânchina lui Dumnezeu. Și nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus adresate fariseilor care îl acuzau și îl înviniau pentru cenicii care mâncau cu mâinile nespălate, considerând că acesta ar fi un păcat. Grozavă stare sufletească are acela care își dă interesul lui drept interesul lui Dumnezeu, acela care umblă după slava lui sub pretextul că umblă după slava lui Dumnezeu și își face lucrarea lui în numele lucrării lui Dumnezeu. Vai, cât de vicleană este firea omenească! Ea știe să se prefacă atât de săvârșit, încât până la urmă ea însăși nu se mai cunoaște. Așa erau farisei și cărturarii de odinioară. Ei învățau poporul că dacă cineva făcea daruri pentru templu, era scutit de a mai face ceva pentru părinții săi. Deci au desființat cuvântul lui Dumnezeu, care privea datoriile față de părinți și de aproapele, contopind totul în darurile pentru templu, daruri care ziceau ei sunt închinate lui Dumnezeu, dar care le foloseau ei, cei care slujeau la templu sau care erau pe lângă slujitorii de la templu. Atunci când interesul personal este amestecat cu slujba lui Dumnezeu, totdeauna pierde Dumnezeu. Cine privește atent, atât în istoria bisericii, cât și în viața de azi a celor care se dau drept slujitori lui Dumnezeu, indiferent ce religie ar avea, observă limpede cum interesul personal desființează interesul cauzei lui Dumnezeu, observă cum pentru menținerea unei datine sau a unui obicei se calcă în picioare cuvântul sfânt al adevărului, căci unde este interes, nu mai are loc adevărul. În Evanghelia după la capitolul 7, versetul 9, se spune așa. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Adică într-un mod abil, diplomat, fără să se observe. Se calcă în picioare porunca dragostei, dar nu într-un mod bădăran, ci acoperit mai pe ocolite, frumos așa, cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu se vadă ura, ci râvna pentru presupusa râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe acela care nu-l mai poți suferi, pe cel care îți descopere anumite stări rele și păcate, îl învinuiești de erezie, de abatere de la dogmă și astfel nu se observă jertfirea dragostei, ci zelul pentru apărarea legii, pretinsul zel. Calci porunca lui Dumnezeu când zici că ai închina lui Dumnezeu totul, Însă uiți să te îngrijești cu dragoste de familia ta pământească. Inima ta este departe de Dumnezeu când te închin exclusiv lui Dumnezeu, dar uiți slujba față de oamenii lui Dumnezeu. Desființarea cuvântului scris al lui Dumnezeu în folosul tradiției este cea mai ascunsă și mai periculoasă lucrare diavolească. În Biblie nu există cuvântul tradiție, ci cuvântul datină care este același lucru. Evrei aveau o mulțime de datini sau tradiții. Toate aceste datini au fost strinse într o carte numită Mishna, apoi s-a mai scris o altă carte care explica Mishna numită Gemara. S-a ajuns în Israel că fariseii și cărturarii țineau mai mult la Mishna și Gemara decât la Sfânta Scriptură. Un rabi, un învățător de alor -al evreu zicea: Scriptura este apă, Mishna este vin. Iar gemarea vin cu mirodenii. În legea lui Moise era porunca să-ți ajuți să cinstești poruncii. În Mișna s-a stabilit o lege numită Legea Corbanului, Corban înseamnă dat lui Dumnezeu. După legea lui Moise, un evreu trebuia să-și ajute părinții până la moarte. După Mișna însă, după legile lor, lucrurile se puteau schimba. Se mergea la templu și se făcea o juruință cum că toată averea este închinată lui Dumnezeu, deși omul o folosea el până la moarte. De corban, adică darul închinat Domnului, nu avea voie să se atingă nimeni în afară de cel ce l-a închinat. Corbanul nu putea fi înstrăinat. În felul acesta, porunca Scripturii a Legii era desființată în folosul datinei. Domnul Isus le spune porunci omenești, în Marcu 7, cu 7 și 9. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Oricine locuiește scriptura cu tradiția, acela se încarcă singur cu un mare și blestemat păcat. Noul Testament a fost scris de apostoli sau de ucenici ai apostolilor. Ceea ce s-a scris după Noul Testament este numai comentariu, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. Ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea, spune în Timotei 1 Timotei 5. Cine jertfește dragostea de dragul unui obicei sau al unei rânduieli, cine renunță la ceea ce este mai scump în univers pentru lucruri de mai puțină importanță, acela va fi judecat de Dumnezeu. În versetul următor, în versetul 7, Domnul Isus vorbește fariseilor în mod direct, le spune... Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis. Observând de aici că păcatul fățarniciei era mereu adus în vorbirea Domnului Isus pentru a fi văzut la lumină și înțeles de toți, acesta este păcatul cel mai scârbos pe care l-a biciuit cu toată puterea tot timpul activității sale pe pământ Domnului Isus. Nimeni dintre păcătoși nu încurcă mai mult căile lui Dumnezeu decât fățarnicii. Arma lor este prefăcătoria. Este prima armă folosită de satana în lupta lui împotriva omului și cu aceasta l biruit. El s-a dat drept binefăcător și descoperitor al adevărului și bietul om a căzut în cursa lui. Fățarnicul, spune Nicolae Iorga, un învățat român, este copilul din flori al satanei. El nu ține decât să nu-i se descopere minciuna atâta vreme cât are interes ca să fie privită drept adevăr. Fățarnicul este ca un indicator de pe marginea drumului care, căzut fiind din cuie, îți arată direcția tocmai în partea opusă. Când el îți arată dreapta, trebuie să știi că este stânga. Ceea ce este însemnat iarăși în versetul amintit este faptul că Domnul Isus folosește argumente din Sfânta Scriptură. Aceasta este una din armele cu care el a dat lovituri de moarte lucrării vrăjmașului și ne învață și pe noi urmașii lui să folosim necurmat arma aceasta cuvântului sfânt în lupta credinței. Sfânta Scriptură este sabia care taie capul șarpelui cel vechi fără a da greș. Fericit este luptătorul credinței care folosește sabia Sfintei Scripturi în toate împrejurările. Cununa biruinței va fi mereu pe fruntea lui. Bine a prorocit Isaia, spune Domnul Isus. Deși nu erau cuvintele prorocului Isaia ce Domnului puse în gura lui, totuși Domnul Isus îi le atribuie lui Isaia. Prin aceasta ne arată contopirea desăvârșită a slujitorului lui Dumnezeu cu Dumnezeu însuși. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl rostește gura slujitorului său devine cuvântul slujitorului. Câtă cinste și slavă ni se dă nouă celor care ne-am hotărât să fim urmași. Tot ce este al Lui, este și al nostru. Adevărul Lui este adevărul nostru. Evanghelia Lui este evanghelia noastră. Lucrarea Lui este lucrarea noastră. El însuși este al nostru, dacă noi suntem în întregime ai Lui. Ce har mare să rostești un cuvânt și Domnul să zică, Bine a vorbit cu tare! Câtă răspundere avem noi față de toate cuvintele pe care le rostim, ca ele să poarte pe cetea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se bucure de Ele. Dumnezeu așa nevrea, cuvântul lui să fie cuvântul nostru, și cuvântul nostru să fie cuvântul Lui. Înmustrarea pe care o face Fariseilor, Domnul Sus, continuă în versetul 8 de la Matei 15, în felul următor. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima Lui este departe de mine. Ne amintim din Sfânta Scriptură că este continuarea cuvintelor pe care Domnul Isus le atribuie lui Isaia cu privire la acest popor în mod profetic. Cea mai mare depărtare între om și Dumnezeu și între om și om o produce păcatul. Atâta timp cât păcatul rămâne între cele două părți, nu există nicio cale de apropiere. Norodul acesta se apropie de mine cu gura, spune Domnul Isus. Este o apropiere înșelătoare ca faptele și lucrările petrecute în vis. Omul poate fi înșelat cu această apropiere, Dumnezeu însă nu. El vede lucrurile așa cum sunt și le spune pe nume. Apropierea cu gura este o apropiere mincinoasă. Dumnezeu prețuiește vorbele și lucrările noastre după starea inimii noastre. Inima este aceea care dă valoare atât vorbelor cât și faptelor. Calea de apropiere față de Dumnezeu este calea pocăinței, calea acea strâmtă a părăsirii păcatului și a pădării de sine, calea primirii prin credință a jertfei răscumpărătoare aduse de Domnul Iisus Hristos pe crucea Nu Numai prin pocăință se zdrobește inima împietrită de păcat și se noiește prin Duhul Sfânt, iar prin pocăință adevărată se topește gheața păcatului și inima se poate apropia de Dumnezeu. Pocăința aduce cu sine ascultarea și supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Singurul mijloc de a cinsti pe Dumnezeu este recunoașterea autorității cuvântului său și armonizarea vieții cu el într-o deplină ascultare. Nimic nu bucură pe Dumnezeu mai mult decât o inimă predată lui în întregime atunci toate lucrurile din afară primesc valoare în fața Lui și au putere în slujba cea mare a mântuirii oamenilor. Neascultarea și nesupunerea cu inima față de Dumnezeu duce totdeauna la fățărnicie și formalism. Ne încadrăm în citatul care spune Domnul Iisus, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ce înseamnă aceasta dacă nu formalism și fățărnicie? Religiile amestecate cu lumea, oricare le-ar fi numele, înlocuiesc cuvântul viu al lui Dumnezeu cu forme goale, care mulțumesc doar firea păcătasă, lăsată slobodă, să-și facă voia, cu pretenția însă că strujesc lui Dumnezeu cel Sfânt din Cer. Un semn al timpului din urmă are sau este forma de evlavie care se observă atât la indivizi cât și la colectivități, de citit 2 Timotei 3,5. De la forma de evlavie vin toate nenorocirile în lumea creștină. Forma de evlavie este cuibul cel mai cald al diavolului, unde își depune el ouăle tuturor păcatelor. Cu toată dreptatea, zicea generalul Buth, acesta era conducătorul armatei mântuirii, pericolele principale ale acestui veac sunt religie fără Duhul Sfânt, creștinism fără Hristos, iertare fără pocăință, și mântuire fără naștere din nou. Zice Domnul Isus: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă ținștește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Inima iubiților este centrul vieții. Inima ne cere Dumnezeu. La proverbe spune, fiure, de inima ta. Dacă lipsește inima, nu are valoare nimic din ceea ce spunem sau facem. Ce valoare are rugăciunea unde nu este inima în ea? Cu apăsare spunea fericitul Augustin următoarele. Când cânți un in religios, l pe Dumnezeu. Dar ce poate face limba dacă inima rămâne mută? Și apoi zice el, este nefolositor să rostim adevărul dacă inima nu este de acord cu cuvintele. În Japonia, închinarea într-un templu constă în alergarea de o de ori în jurul lui, aruncând de fiecare dată o surcea într-o cutie. Lipsi de rațiune este acest obicei, dar la fel este și cu venirea la adunare sau biserică, fără gândul precis de a te închina, de a asculta evlavios cuvântul lui Dumnezeu, de a întări în inimă hotărârea și dragostea pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Frații mei, să ne cercetăm serios în lumina cuvântului lui Dumnezeu din versetul de mai sus. Dumnezeu privește la inima noastră, nu la formele religioase pe care le facem. Cei care împlinesc o închinăciune de formă și a căror inimă rămâne departe de Dumnezeu să nu se aștepte la fericire nici acum, nici în veacul viitor, dacă nu se pocăiesc. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie programul 131 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În continuare, pentru toți aceia dintre noi care, lăsându-se cercetați de mesajul cuvântului lui Dumnezeu de astăzi, găsesc în viața lor au folosit multă închinare falsă, multă viclenie, voi da citire unei poezii al cărei titlu este Când Domnul pe cruce, autor este Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago, Statele Unite. Din poezia aceasta vom afla că Domnul Sus pe cruce a purtat toată vina păcatului nostru și că în măsura în care ne prezentăm la El și ne mărturisim și ne arătăm dorința vie și fierbinte de a deveni cinstiți și curați ca El, El a câștigat acest drept pentru noi și ne-l va da în schimbul mărturisirii murdăriei noastre. Haideți acum să dăm citire poeziei anunțate. Când domnul pe cruce s-a frânt pentru mine, a frânt și puterile morții meschine, de atunci oriși cine a crezut nu mai moare, ci merge pe calea cea vie spre soare. Când domnul sorbea de pe crucea urgiei în chinuri cumplite paharul mâniei, a șters și zapisul poruncii de șarte ce mă blestema fără milă la moarte. Când domnul striga de pe cruce, Mie sete, iar sângele lui se scurgea pe îndelete, atunci mi-a țâșnit din golgota și mie izvorul vieții cu apa cea vie. Când domnul pe cruce în bezna de privea peste veacuri spre cei ce-l urmează, atunci mă căuta cu întreaga ei ființă, atunci a sădit și în mine credință. Când Domnul pe cruce lupta cu vâltoarea, atunci începea pentru noi sărbătoarea. Când El se stingea în blestemul pierzării, atunci s-a aprins și lumina iertării. Amin.